Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqih wa amtinani Wa ashadu an la ilaha ila Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman ni sya'ni Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Kita melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir dari Juz Amma Kita akan bahas surat Al-Humazah Wa ma adraka mal hutama Taukah kalian apa itu neraka hutama? Narullahi al-muqadah Api neraka Allah yang dinyalakan Disebutkan api neraka itu Sudah panas, kemudian dinyalakan seribu tahun Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dipanaskan lagi, setelah itu dipanaskan lagi seribu tahun Kemudian dipanaskan lagi seribu tahun Sampai apinya menjadi hitam Bukan berwarna merah, tapi berwarna hitam Karena saking panasnya Setelah dipanaskan ribuan tahun oleh Allah subhanahu wa ta'ala kafirin Untuk disiapkan bagi orang yang kafir Kemudian Allah jelaskan Kenapa neraka jahanam dikatakan al-hutamah Menghancurkan, makna hutamarnya tahtim Menghancurkan Allah sebutkan contohnya, afidah, yaitu yang membakar sampai ke jantung, sampai ke hati, dibakar itu manusia tersebut. Artinya apa? Neraka tersebut, tak kalau membakar bukan cuma bagian luar, sampai masuk dalam tubuh, seluruh usus-usus dan sel-sel semuanya terbakar. Wal Semoga kita terlindung dari neraka Jahannam. Mereka dibakar, jantung mereka dibakar dalam wahum ahya, kata para saraf. Jantung mereka dibakar oleh api neraka al-hutamah, wahum ahya, dan mereka dalam keadaan hidup dibakar dalam keadaan mereka merasakan dibakar dalam keadaan mereka masih bisa berbicara dibakar dengan adab yang sangat pedih inilah kenapa neraka jahanam dikatakan dengan al-hutamah Allah mengatakan narullah apinya Allah dan kalau Allah mengatakan apinya Allah untuk menunjukkan api tersebut bukan seperti api biasa tapi api yang berbahaya yang menyiapkan api tersebut Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan kenapa Allah menyebutkan jantung khusus di sini yaitu api yang sampai masuk ke dalam jantung kata para ulama karena Allah Maha Adil Seorang tatkala dia mencela dan mencerca timbul karena kesombongan, kesombongan yang terdapatnya di hati. Oleh karenanya hatinya yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah mencerca dan mencela, memaki, menghina karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Oleh karenanya hatinya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah innaha 'alaihim muqsada. Sungguhnya neraka jahanam tersebut ditutup rapat. Muqsada artinya moglqah, mutbaqah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka keluar. Ditutup pintu-pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam ada pintu-pintunya. Setelah dimasukkan ditutup mustahil mereka keluar. Wa mahum bi khariji minha kata Allah mereka tidak bakalan bisa keluar. Inna ladina kadzabu bi ayatina wa stakbaru anha. La tufatthu lahum abuabu sama. Walla yadkhulun al jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyab. Orang-orang yang sudah dimasukkan dalam neraka Jahannam tidak bakalan masuk surga kata Allah subhanahu wa taala. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyab. Sampai onta bisa dimasukkan dalam lobang jarum dan ini kemustahilan, tak mungkin. Wahmum bi khori jina minha mereka tidak bakalan bisa keluar dari neraka jahannam. Kenapa ditutup oleh Allah subhanahu wa taala? Pintunya ditutup, bagaimana mau keluar? Kata Allah fi amadimumadadah amat jamak dari imat yang itu tiang-tiang, yang tiang dari besi. Di sini mereka disiksa dalam tiang-tiang yang dipanjangkan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang tiang-tiang dipanjangkan ini. Ada yang mengatakan maksudnya setelah neraka di jahannam ditutup maka Allah datangkan tiang-tiang yang panjang untuk menutup neraka. Jadi bukan cuma pintunya, setelah pintunya ditutup dikasih tiang-tiang untuk apa? Memaku dan mengikat neraka jahanam tersebut sehingga menunjukkan tidak mungkin dibuka. Orang-orang kafir kalau masuk neraka jahanam tidak mungkin diterbuka, tidak mungkin. Kenapa pintunya sudah ditutup? Setelah ditutup diberi besi untuk mengikat pintu-pintu tersebut, besi yang panjang. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan fi amadi mumadada, artinya mereka ini orang-orang yang kafir atau orang-orang masuk neraka jahanam, mereka dibakar. Dalam keadaan mereka dililit dengan dengan besi, kemudian dipanggang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasi belenggu, dikasi rantai, di kaki mereka, di tangan mereka, di badan mereka, dililit dengan besi-besi, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal'iyadzobillah. Ini adalah tafsir dari surat al-humazah yang mengingatkan kepada kita bahwasanya bahaya dari mencerca dan mencela tanpa hak, jangan sampai karena kesombongan pada diri kita, kemudian kita begitu Mudah merendahkan orang lain. Ada orang yang demikian. Sedikit dia diganggu, langsung dia mencela, mencaci maki. Itu bukan sifat orang Islam. Diganggu sedikit, langsung dia balas dengan cercaan dan celaan yang begitu banyak. Al-Mu'min la isabil ta'an, walala'an. Seorang Mu'min bukanlah pencela dan bukan pelaknat. Baru diganggu sedikit, sudah mengatakan terlaknat kamu, tercela kamu, binasa kamu. Dasar ini, dasar. Baru diganggu sedikit, sudah umpatan-umpatan yang keluar itu bukan ciri orang Islam seperti itu. Humazatin lumazah. Mencela, menghina dengan gerakan tubuhnya. Atau mencela dan menghina dengan lisannya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan tafsir surat yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.